Vader, dankie vir die dag. Dankie dat ons weer uit hier is. Jy is in ons midde. En vader, ons kom eer hy volgend. Kom ons kom eer hy. Ons sê in die dienst in die naam van Jesus. Amen. As iemand van ons een woord het, luister ons graag. Moraal. Skus. Ehm, dis 'n bietjie goeie sin die dag 'n liedjie Bless in daai vers mos, ons dit is nie so nie. besluit toe en ek kyk in die Bybel en ek wil weet waar staan die vers en hy kom by Job 1, vers 20 en, 21, en staan: "Toe staan Job op en skeer sy mantel en sy hoof en aan op die grond geval en gesê: "Naak het ek uit my moeder se En naak sal ek daarheen terugkeer. Die Heer het gegee en die Heer het geneem. Die naam van die here is sy geloofd. Nou in die oude had ons moos geglo die Heere gee en die here vat. Maar ons ken ons in die waarheid. En ek denk, toe ek nou daar kyk en ek sien, hy sê naak het ek uit my moederskoot gekom en naak sal ek daarheen terug gaan. dit dat ons in die wereld inkom, naak, deerskynend voor die Heere en ons gaan weer uit die um, wereld uit, naag, die skyn in die Heere, die Heere weet alles van ons af. En waar die Heere gee en die Heere het geneem, het ek nou amper in die waarheid ons ken, stem ek hoofd daarmee saam, want ons weet wat gee die Heere. Hy gee, God gee, voorsiening, ris, geneesing, heerlijkheid en vrede, en nog baie meer as dit. Nou wat vat die Heere weg van ons af? Hy vat van ons onzekerheid, sonde, mismoedigheid, depressies, kuldgevoel en al die goed. So die Heere vat van ons af en hy vat al die slechte goed uit ons uit. Amen, dame ja. Moerde, ek wil nie het, u um, het nou aning van wat gisteravond gebeur het, is dit vir my so great nie, as nou nou luister wat ons gesing het vir ochend. Weet, daar nie een lied wat ons gesing het, waar daar a tikkie van twyfelachtigheid in is nie. Daar is nie een woord wat ons gesing het, as ons uit ons hart uitgesing het, wat nie in oorwinning was nie, wat nie een deel was, een lof was, to die Heere gewees nie. Je weet, het is, het is so greik, dat ons kan prijs, dat ons, dat ons kan hoes, dat ons hier goed kan doen. Je weet, sonder, een tikkie van vertwyfeling, oor die vermoe van God. En, um, ach, je weet, ek het die skrif, wat to my opgekom het ook, is weet, ons op pad te zien na toe, is in Daniel. Ek wil ons met gauw vinnig, Ek wil dit net gauw vannacht lees is een skrifie, is net een versie Wat Daniel Wat in die situasie is In die vreemde en Waar daar van hom sekere goed vereis word Die koning En vereis van hom sekere Inzichte en dinge En dan kom hy met die, die skrif En dan is of Daniel 2 Daarby vers 20 Nadat hy die openbaring gekryd Van God af, hy het gebid En hy geerde God vir my openbaring, die inzicht En dan hoof hy God En dan sê Daniel vers 20, 22 Hy sê, Daniel het toe gesprek en gesê Maak die naam van God geprys word Van ewigheid tot ewigheid Van die weesheid en die kracht is syne En dan bevestig hy die skrif In, in Jacobus um, Daar, dat ek net gauw vannacht blaai na Jacobus toe In Jacobus 1 vers 17 Is een skrif wat ons so goed ken Is dat elke goeie gif en elke volmaakte gave dal van boaf neer van die vader van die lichte by wie daar geen verandering of skadewee van omgekeering is nie. Dit is daai God nie weet, dit is so vast, dit is so solid en dat ons, as ons opdraf in die wereld daar buiten, as ons daarin opdraf, dat ons nie hoef te twyfel oor sy vermoe en dit wat hy reeds in ons beleed en sy geest in ons beleed, dat ons nie kan staande blij en dat ons nie die, die probleem in haar er buitenkant vuist nie. Goedemorgen. Ek so paar weke terug het Marlina vriendin vir my opgeloop en sy sê vir my achternaas het gedink sy gaan nie kan oploop nie of die vijand het dit vir al gesê en ek dink hy sê dit vir my ook. Ek gaan nie kom oploop vir morgen nie. Um, ek weet die getuinis lever. Ek het so in die begin van die jaar begin moeilijk uitkry met my haak en nie aandag gegeerde an nie en ek sê my lief om te stap en een dag toe, net hier voor die winter ek so terugstap ek stap so 10 kilo's in die ochend en toe ek so terugstap toe ek by die plantasie kom toe ek nou moet iemand my kom kry en kan ek nie verder stap nie en ek het by die huis gekom maar van toe afsikkel ek en ek het nou opgehou stap en so 2 maanden terug of wat, ek kan nie eers onthou nie het ek gegaan vir uh, kort die soon in spijting en dit het net vererger, en weer daarna kort die so'n inspuiting net vererger, en alles raal, dit het vooraf my haak nou ingegeed, ek kan nie meer loop nie, en uh, ek het nou al alles probeer, en toe die fysiotherapeut vir my, nou twee weke terug gesê, loop my met, sy wil my nie eerst behandel, en sê, dit te seer, en toe sê sy vir my loop met krikke, Dat ons net kyk of as jou voet nie kan gezond kry, dat die nie so op hom blij loop nie, nou ja, ek, die krikke was vir my vrees erg, want het, my arms pijn, my hande pijn, alles is seer, dat ek in die nacht nie kan slaap neen, gisteroogend staan ek op, en, uh, die Heere geef my woord, toe ek so een kant gaan sit, en jy saaie veertig, ek wil dit vir jy lees, vers 1, wat hy sê, troos, troos my volk, sê jylle God, spreek na die hart van Jerusalem, en roep haar toe, dat daar strijd verby is, dat daar skuld betaal is, dat sy die hand van die here dubbel ontvang het, vir al haar sondes. Sê nou die rest van die hoofdstuk, kan jylle gaan lees by die huis, dis vir die soeke maar, ek hoor u die Heere vir my sê, sanet, is dit nie tyd om, jou voet, in die boodheid te sit, en op die water te loop nie. En ek sê, ja Heere, ek gaan dit doen. En hier loop ek, ek wil nie vir jylle sê, die pijn is nie weg nie, dit is nie a fairytale, en alles is nou skil net nie terecht nie, maar het iets in my hart verander, ek het, Net besef, ek kan op sy skoot klim en ek kan om vertrouw. En dit wat hy beloof, sal hy diervoer. Die salving sal dierbreek. En as ek hierdie, dis een oud-testamentiese woord wat gegees nog voor die kruis. As ek hierdie woord nou vandag vat en ek sal hom nou toepas, dan sal ek sê, jyre, ek klim op die skoot. En ek leem met my kop tegen die boor. En ek hoor die hartloop. En die hartloop is net die goeie vir ons. Da is niks sleg in Godse hart vir ons nie so ek wil jylle bemoedig, amal wat hier slechte tye gaan, of my man ook, na a groot droogte, kan ek hom net bemoedig, en vir hom sê, weet wat, die heres hart is net vir ons goed, daar is niks onheil, en geen gedagtes van, jy moet a bykie iets leer uit nie, dit is net goed, dankie. Goeiemorgen, ja, ek is nou nie van jy nie, maar terwijl die anders so praat, ligt die heren, dit net weer vir my uit, dat hierdie getuin is vir my, wat so, een sterk ding in my leven en baie wat ek dit al mee gedeel het levens ook is. Dis nou 25 jaar terug kom ek en ek, ek is een mens wat nooit hoofdpijne krij nie en ewerskeelig krij ek hier die verskrikkelijkste hoofdpijne. En dit word net al erger, ek kom by die dokter uit en hy twee keer eindig by, by die huis my kom morfien in spuitingsgeen, maar dit helpt nie. Ek krij die hoofdpijne en dit maak my ontrentmal. Had ek eindlik vir die vrou gesê maar so die revolver net so ver as moendlik weg het, ek nie weet waar hy is nie. Kom toe einde ten laaste by die ouwens uit, wat ek neem nou, Newcastle'se ouwens is nou nie die beste wat daar is nie, maar die beste machine nie, maar dis uh, ou wat, hy weet wat hy doen, en hy sê nie, ek het versteende lintwyrmeiers op my brein. My riepijn is bezig om my jelte mal uit my kastie uit te stoot, Maar recht van die begin af is ek bezig met die woord van God En baie mense bid vir my En ek sit met hierdie twee gedagtes Wat het ek gedoen? Of wat moet ek doen? Eind het in laasde stuur met Eugene Marais Hospitaal toe vir a brain En hierdie ding word net al erger Maar dis to die achtste dag en ek Kan jou beloof ek nie een keer geslaap nie kan nie nie slaap praak met hierdie hoofdpijne nie En niks help daarvoor nie en ek is bezig met die woord van God en ek is bezig om kruisend waarzaadier te werk daardie aand negen hierna had hulle die breinskijn geneem het en vir my gebevestig het dit is na die versteende lind waar my op die brein kom die heren net die ook nie saai en hy sê vir my die geveg is nie jou nie nie toek dit hoor vat ek dadelijk en dadelijk raak ek aan die slaap die volgende ochend vijf uur toe die specialist kom en hy kom en draai my maak toe hy instap so sê my, jy is gezond, so sê ek van ja. Toen neem hulle weer een breinskyn en is weg tot vandag toe. Net daar die geveg is nie my nini. En tot vandag toe is daar geen teken van dit nie. Dankie vir julle. Ons is weer vanmorgen bevoorrecht om die geleentheid te hee om een paar nieuwe linge in die gemeente te verwelkom. Bedoelende hy die klein modelliekies. Is dit nie wonderlik, dat ons die voorrecht het nie, en ons het so paar weke gelede, het ons ook so dienst gehad, en nou sit ek so, sit ek so half in wonder oor die ding, het wil nie goed as herhaal nie, maar toch blij dit by my. Waarom doen ons hierdie goed? Waarom doen ons wat ons doen? Je weet die groot dilemma wat ons beleef, hier in hierdie gemeente, Ek sê dit nou te wille van, so kom besoekers wat hier vanmorgen is, wat baie, baie welkom is, en sê en saam met ons verochend. Is dit ons begin het om vraag te vraag? En die vraag is, waarom doen ons wat ons doen? Ek het laatst keer die beeld gebruik van, ek onthou, ek het groot geworden van, ons moet hierdie goed nie doen uit gewoonte of by gelovigheid nie. Nou, ek moes my self vraag, is dit gewoonte en by gelovigheid, of is dit rechtig die oortuiging van my hart? en die oortuiging het verander, en daarom is ons waar ons is. Maar as ons praat van sien, dan moet ons teruggaan na die een wat sien toe. Ons na God toe gaan, hy is sien. God het van die begin af sien in gedachte. Hy sien in Genesis 1, 28, net dat die mens gemaakt het, hy sien, en God het die mens gesien, en God het gesê, wees vruchtbaar vir me, vol die aarde onderwerp het, en eers dat So God is in die sien, In die nieuwe testament kom Paulus, en Paulus sit die kersie op die koek, en daarby die versies 3, hy sê, hy het ons geseen, nie gaan nie, het, het ons geseen, met alle geestelike sieninge in die jemel en Christus. Nou ons weet, God is liefde, en ons het ook geseen, dat liefde, het altyd een droom, as ek lief het, het ek altyd een gedachte, een droom in my hart, vir die een wat ek lief het. Nou, waar het jy nou al een mooier beeld gesien, as een ouwer, een pa en een ma, en nou moet ek maar die oupas en die ouma's bygooi, en die ouma groeikies op bygooi, want hulle is allemaal hier vanmorgen, maar waar het jy nou al gesien, dat daar, groter liefde kan wees, as een pa en een ma, wat net die beste bedink, vir hierdie nieuwe klein deviekie. Dis die pa en ma'se hart. Dis ondenkbaar dat die pa of die ma iets slechts sal bedink. En nou, kijk nou die concept van liefde, nee, ons het gesê, liefde, liefde moet geloof opwek, want Paulus skryf ons in die Gelaasiers, hy sê, die geloof werk dier liefde, luister mooi, geloof werk jy dier vrees nie, die geloof wat dier vrees kom is vals, kan ek het starig sê, geloof wat dier vrees kom is vals, ware geloof, kom dier liefde, en daarom skryf Paulus in 6 hy sê, daarby vers 5, hy sê, die besnijd is nog die onbesnedenheid, die enige kracht voor God, hy sê, maar die geloof, wat dier die liefde werk, nou ons gesê, wat is die liefde, hoe werk liefde, wil het somma hier so demonstreer, ons gesê, God is liefde, en liefde het altyd die droom in die plan, en kyk hoe werk geloof, ons sê, liefde, is wie God is, nee, en daarom het hy altyd, hy het altyd die plan, Godse plan is, van die begin af bekend, hy sê, om ons te seen. Kom ons haal een wanperseptie uit ons hart uit, finaal, vanmorgen. En dit is dat ons nie kan weet wat Godse wil is nie. Dit is totaal van waarheid ontbloot. Die skrip wat gebruik word daarvoor is Jesaja 55 wat sê, my gedagte is boe jylle sinne, my wee boe jylle wee, sê die Heere. Maar, ons lees nie dit klaar nie, want by vers 8, die volgende vers sê Jesaja, Maar soos die rene die sneeuw van die jimmel nie, daal daar jy nie terugkeer nie, maar maak dat het die aarde bevochtig en voortbring, saad vir die saaier en brood vir die eter, hy sê, so sal my woord wees, het sal nie leeg na my toe terugkeer nie. En wie sy woord wat nie leeg na my toe terugkeer nie? In die begin was die woord, die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en onder ons kom boon, en nou woon hy binnen in ons. En die woord is die sien van God, Sy naam is die Heere ons gerechtigheid. So, as ons kyk wat God sy plan is, dan sien ons van die begin af, het God nie sy planne vir homself gehou nie. Die psalmdichter skryf die volgende, hy sê, die verborgenhede, dit wat ons nou kon syes nie verstaan heen, nee, die verborgenhede van die Heere, is vir die wat om vrees. En sy verbond ons om dit aan hulle bekend te maak. Paulus skryf in Ephesius 5, daarby vers 17, hy sê, Daarom wil ek hier dat jylle onverstandig moet wees nie, maar dat jylle moet verstaan wat die wil van God is. Hoe God wil hy ons moet sy wil verstaan? Amos 3, by vers 7, skryf hy hier ding, hy sê, die Heere God doen niks, ten sy hy sy raadsbesluit aan sy knechte die profete bekendgemaak het nie. Ek dink op hierdie staan en begin ons besef, maar God wil sy wil aan ons bekendmaak. Hoekom? Omdat God nie skam is vir sy wil nie. Godse wil is net goed. En dit het jy gesê vir morgens net. Godse wil oor ons is goed, en jy dit bevestigd, moet dat, dat die essentie, ek het nog nooit Job so gelees nie, dit is een ander manier om Job te lees, maar die essentie daarvan is, is God het alles wat sonde is, geword, Jesus het alles wat sonde is, geword, so ons kon word wat hy is, en dit is iets wat kla gebeur het, So, as die plan bekend is, en Godse plan is altyd positief, daar is geen negativiteit in sy plan nie, God is lig, en om ons daar geen duisternis nie, dan sien ons kom die volgende stap, as sy plan bekend is, as ek Godse plan, sonder die filter hoor, wat Godse dienst op my geleed, ek wil jou mooi verstaan wat my gebeur, met my gebeur, dit is my story, ek het Godse dienstig groot geword, en Godse dienstig het in my een filter ingebouw, een filter wat gemaakt het dat ek nie gehoor het nie. Een filter wat my laat lees het tot Job 1,21, wat sê die Heer het gegeen, die Heer het geneem. En my nie verder laat lees het na Job 42 vers 6, waar Job sê, ek het van hoorsig gehoor en ek het nonsens gepraat. En daarom herroep ek, en ek het brou en stof en as nie. Daie filter moes uitkom uit my, ek het so'n filter gehad, ek het met so'n filter groot geword, en waar oor het vir my gaan vanmorgen, as ons na kinderkies kyk, het ek geskryf op die pamflekkie daar, Voorkoming is baie beter as geneesing. En die belangrike ding is om ons babiekies, ons kinderkies, wat geen volter het nie, met geen volter gebore word nie, te besef wat ons doen as daar nie een volter is nie. Je weet, ek hoor baie van ons wat sê, ons gaan luister na die en ons gaan luister na die en ons gaan luister na so en so. En interessant, dat die here uitspraak gemaakt het destijds met sy volk en gesê het, jy mag nie twee soorte saad in jou bingert saai nie. En sê, want jy twee soorte saad saai, dan gaan jy die beide die saad en die oberings verloor. Hy het nie gepraat van Koring en Melisaat nie. Hy het gepraat van die saad van Godse woord. Ek kan nie lig en duisternis, dan gaan ek hunk op twee gedagtes. En wat so belangrijk is vir ons kinderkies is, dat ons ons kinders, waarom seen ons hulle? Ons seen on, hulle, omdat ons hulle ongefiltreerde vermoe, om waarheid te hoor, nou, wil beskerm. Daarom sê ons hulle. Ons wil hulle sê met Godse positieve plan vir hulle leven. Want die wat, vir my en jou, as ons Godse positieve plan hoor en begeer ons dit. Ek kan het makkelijk voorstel, of een voorbeeld daarvan maak, as ek vir vir jou sê, wie wil siek wees? Wee in reaksie. Wie wil gezond wees? Leid. Ons het moest nie nodig om een komitee by mekaar te roepen om hier te besluit nie. Dis moest waarvoor ons ontwerp is. So God sy hart is om ons te genees. Daarom het hy, hy het dier sy wonde vir ons geneesing gebring. Hy het ons syktes in sy lichaam gedra. Hy sê, ek is die Heere wat jou genees. Hoor jy? God sy positieve droom. Hy sê, ek het jou gemaakt om gezond te wees. En as ek hoor, God het my gemaakt om gezond te wees, dan skep dit automatische begeerte my my om te sê, Ja Heere, ek wil gezond wees. Met ander woorde, my begeerte stem precies saam met wat God vir my wil hee. En wat doen dit? Dit het een effect. Dit activeer my wil. Ons het twee sondaglede gepraat oor die kracht van ons besluit. Hierdie soevereine reg wat God die mens gegeet. God is die soevereine God, het in sy almag besluit om vir die mens een kese te gee, een wil te gee en selfs God meng nie in met jou wil nie, hy is vir jou al die inlichting geef wat jy nodig het, dit is vir Adam gegeef, maar het nie die vrug uit Adam saandheid geklap nie, hy meng nie in met ons wil nie, ons het een wil, en nou sê hy, maar al manier hoe ek hierdie wil geactiveer kan kry, daar is net twee paaie wat wil activeer, kyk mooi, daar is een positieve pad, of daar is een negatieve pad, kyk wie die mooi, die positieve pad is God is liggenom, ons te geen duister nie, God sê, ek is net goed. Hy sê die gedagtes wat ek aan gaan, die hele koester is gedagtes van vrede, nie onheil nie. Een hoopvolle toekomst. So dit is net goed. Ek sê, ja jyre, ek begeer het, ek begeer gezondheid. Dit activeer my wil. Dit noem ons geloof. Geloof is met ander woorde, niks anders, as dit wat met my gebeur, as ek sonder een filter, die goeie nies van God oor nie. Dit is geloof. Die ander kant, as Godse plan positief en negatief so wees, as Job recht so wees, dier te sê, die Heere het, het vir my kinders gegee, die Heere het vir my gezondheid gegee, die Heere het vir my al die goed gegee, en nou die Heere dit kom wegvat. Want dis wat Job bedoel het. As Job recht was, dan beteken het, Godse plan vir my is positief of negatief. En die negatieve plan het ek ook een begeerte voor, een negatieve begeerte voor. En wie wat dit activeer my wil, wie, wie wat doen, ek gaan neem nog een polis uit ek gaan, sit nog een slot aan my huis, ek gaan tref nog maatreels, om die skade minder te maak, ons noem dit, vrees. So as ons na ons kinderkies kyk vanmorgen, dan sê ons, hoe wil ons ons kinders groot maak? Hoe wil ons hulle opvoed? In vrees? Of in liefde? In vrees? Of in geloof? God het ons nie een geest gegee, van vreesachtigheid nie, maar een van kracht, liefde en gezonde verstand. Hy het ons nie een geest gegee, om weer te vrees nie, maar een van aanneming tot kinders, dier wie ons gaan roep, Abba Vader, dit is Godse hart vir ons. Toe van die begin af, was Godse hart om te seen, en nou bring ons ons kinderkies, om geseen te word, hoekom sal ons dit doen? Waar kom dit vandaan? Nou moet ons kyk vir die gewoonte, en by geloofigheid wees geet, want as ons, dit terug gaan roep, van die vroegste tye af, en dan sê ons hierdie ding het een pad geloop, en die pad wat het geloop het was, en die ouwe Israel volk, ach, nog voor die tijd, maar kom sparaat oor Israelse geskienis, wat die jare voor die kruis was, was die grootste probleem in die Israel volk, die Baal godsdienst, die afgoderij van Baal, en van die geskiet skryvers skryf, hulle sê, kinders, is dier besprinkeling aan baal toegewee. Want jy sien, om die afgoederij, om die satan, om hy die vijand die oudste gedachte so verbuig het, wou hylle, hylle kinders, het hylle kinders letterlijk aan hierdie onwaarheid, aan hierdie afgoede toegewee. En verder gaan, hy het hy verbrand. Hy het allerhande vreselike goed gedoen met hylle. Maar kom, ons gaan nou die in. Ek wil net vir hylle uit die achtergrond kyk. Toes sien ons kom, Johannes die doper. Johannes die doper, kom doop ouwens, ons lees die eerste keer actief van doop, maar uit die geskienis uit, blyk het of daar al doop lang vooruituit was. Maar die doop van Johannes, Johannes het altijd gedoop in die Jordaan of die plek waar daar baie water was, want die woord doop beteken om onder die water in te gaan, wat een symbool is van een graf. En wat Johannes gedoen het, Johannes het die doop van Johannes gedoop, wat gesê het, die ouders het nou omtoe gekom, want hy het gesê, bekeer julle, want die koninkrijk van die hemel het nou en hy het hulle laat doop, dier het hulle gesê, ons het die wet oortree, en ons is jammer daar oor, en ons wil ons voorneem om nie weer die wet te oortree nie, wat hulle nie, so in elk geval nie so recht krij nie, maar, maar dit was die voorneme, en so het hulle kom laat doop, dit is baie interessant nie, die skrif sê vir ons, maar die fariseers het hulle nie laat doop nie, want hulle het gesê, hoe my dit? Goed, dit is Johannes' doop. Toe kom Jezus, en daar in Johannes 3 lees ons, dat Johannes disciples kom na hom toe, en hulle sê, Rabbi, hy praat nou van Johannes as Rabbi, hy sê, Rabbi, die een wat saam met die oor kan die rodaan was, die een wat jy gedoop het, want Johannes het ons vir Jesus gedoop onder jylle. Hy sê, hy doop, en al die mense gaan na hom toe. Die skrif sê, Jesus' disciples het meer gedoop, as wat Johannes gedoop het. En wat sê Johannes? Johannes sê, hy moet meer word ek minder, hy sê, ek sê vriend van die breidegom sê wat ek doen is nie belangrik nie, wat hy doen is belangrik, maar die doop waarmee, die discipel van Jesus doop, is die doop, as die doop van Johannes, dit is nog onder die ouwe verbond, nou kom ons kyk net, ons net terwille van die volledigheid avond, net kyk daarna, ons het gesê, as ons na die tydlijn kyk, en sien ons, 4000 jaar voor Jesus was Adam, 2500 jaar na Adam, was Mooses, En van Mooses af het hulle die ouwe verbond gekry, of die wet gekry, en die wet het geloop, die ouwe verbond noem ons dit, vir 1500 jaar tot by die kruis. Toe kom Jezus, en Jezus sê ek om die, om die wet te vervul, en vandaaf het daar nou nog 2000 jaar verloop, en ons is vandag hier, nog 2000 jaar daarby. So net om jou idee te gee. So, wat het gebeur, onder die ouwe verbond, ons moet miskien net dit vir mekaar weer sê, Toe God die volk uitlei uit land uit, wou hy met hulle verhouding hee, want God is een verhoudingsgod. God is liefde, hy soek een verhouding, hy soek intimiteit. En hy bring die ouwens daar na die berg toe, Horeb, en sien hy is die berg, en daar by Horeb waar God by aan Mooses verskyn het, en die brandende bos, het God nou die hele berg aan die brand gesteken. Hy sê vir Mooses, gaan die volk bring hulle hier, kom daar by, sien hy, nou is die berg aan die brand, nie net die bos nie. Daar genoeg vuur, van Godse geest, om al die minderwaardigheid, al die ellende, al die onreinheid, al die onheiligheid, uit te brand, van die totale volk. wat God sê, ek wil verhouding met julle. Wat sê hulle? Die moet laat God met ons praat nie. Ons nie verhouding met hom heen nie. Geef ons een Mooses. Mooses kan met ons praat. Mooses vir ons sê wat ons moet doen. Toe God gee toe vir hulle die Mooses. Toe kry hulle Mooses. En Mooses die wet sê toe vir hulle, as jy, sal ek, as altyd een voorwaarde, een verbond, een verbond is een ding tussen twee partijen, en al twee partijen moet teen hierdie verbond presteer, en as een nie presteer, nie verval die verbond, daarom, dat God uitgeroep het al 500 jaar voordat Jesus gekom het, dier Jeremia's pen, het hy gesê, ek gaan een nieuwe verbond maak, en werk nie vir my nie. God is lief, hy sê ek wil jylle lief hee, ek wil jylle sien, maar ek krij dit nie recht nie, jylle, ek krij jylle nie gesien nie, want jylle voldoen nie aan die vereistes versien nie. Want hy het gesê, as jy, dan sal ek. God sê, ek is wakker oor my woord, ek is gereed om jou te sien, maar die vereistes is, as jy so verlag hou, alles wat ek jou vandag beveel, en jou sê dit nie recht gekry nie. En God sê, dit werk nie vir my nie, ek het die begeert om jou te sien, en as ek afhankelijk is van jou optrede, en van jou prestatie, dan gaan die sien wegblijf. Daarom roep hy in, Keremia 3314 14, roep hy hier uit, hy sê, kyk daar kom daar spreek, die heren, dat ek die goeie woord wat ek gesprek het, die woord van sien, die belofte van sien, want nou, in luidte noem, 28 het hy dit volgens hy een gesit, hy het een gesit, as jy, dan gaan ek al die sien inge maar as jy nie, dan gaat al die, die vloek oor jou kom. En nou kom hy in, jeremia ja, 33, vers kom hy, en hy sê die volgende, hy sê, ek gaan die vloekdeel wegvat dit wat jou gedisqualificeer het gaan ek wegvat en ek gaan net die seen laat oorblij asof jy alles gedoen het wat in die wet sta kan jy voorstel as iemand onder die ouwe verbond onder die 1500 jaar dit recht gekry het om alles wat die wet sê elke jotta en elke titel van die wet na te kom hoe geseend zou so hy wees maar niemand kon dit recht kry nie dis die aardseer, niemand kon het recht krijg. So wat ons nou sien, is dat God sê, ek gaan een nieuwe verbond maak met hulle, en die verbond wat ek gaan maak, is al het hulle nie een recht gekrijg, gaan ek dit namens hulle doen, so dat elk een van hulle klein en groot ten volle kwalificeer vir die seen. So ek vry is, om te sien, so niemand my sien meer kan beperk nie, dit was Godse hart, daar moet hy gesê, een nieuwe verbond wat hy opbrug, hy sê, ek sal my wette, ek sal my droom, hierdie plan, nou sien jy, wat word wet nou, wet word Godse woord, sy plan, sy droom, hy sê, ek sal my wet in hulle hart gee, en hulle in verstand inskrywe, en hulle sal nie meer mekaar leer, en sê, ken die heren nie, want allemaal van hulle sal my ken, klein en groot onder hulle, en ek sal barmhartig wees oor hulle, sê die heren, Hy sê, en aan hulle sondes en hulle oortredinge sal ek nooit meer dink nie. Hoekom, hoekom kan God sê? Ek sal nie weer aan hulle sondes en oortredinge dink nie. Omdat God op een dag in die kruis gekom het, en hy het hulle sondes van hulle weggeneem. Hulle sondes weggeneem, so hulle kon word die gerechtigheid van God. So wat ek wou sê, ons is bezig om te loop met Johannes die dooperse doop, so sien jy, Johannes die dooperse doop, was een ouverbontiese doop, wat gesê het, jyre, ons het die wet weerstrewe, ons doen een beroep op die genade, en daarom het ons ons laat doop, om ons voorneme te bevestig, goed, in die tyd, in hierdie tyd, terwyl, ja, Jezus' disciples meer mense doop as Johannes'en, bring die mamas hulle babas na Jezus toe, Dit lees ons in Matthäus 19, in Lukas 16, daar is pa plekke. En, die disciples sê, nie man, jylle plaadier, vat hulle weg. Nou ek wil vir jou vraag, as die disciples bezig was om te doop, en kinderkies, die babiekies was ingesluid, dan sê so die disciples om ons gesê, bring hulle, bring hulle. Moes nie wat die disciples doen nie? Disciples sê, nie man, jylle plaadier. Maar Jezus sê dit, en Jezus stoppel, hy sê, moen jylle wegsteen nie. Laat die kinderkies na my toekom verhinder hulle nie, want aan sylkes behoor die koninkrijk van die jemmele. Nou in Matthies 18 het ons nou daar gelees, hy sê, hy laat een kindje tussen hulle staan, want nou het hierdie ons gemeet, want nou, as dit afhang van as jy sal ek, as dit hiervan afhang, dan is daar altyd een vergelyking, het ek beter gedoen as jy? Nou vraag die disciples, Heren, wie is die vernaamste? Is dit miskien ek? Wie die meeste punte by jy gekry? Wie is die vernaams in die koninkrijk? Nou, sê Jezus, bring van die kinkie, laat die kinkie tussen hulle staan, hy sê, hy sê nie wort soos een van hulle nie, kan die koninkrijk van God nie ingaan nie. So, hier is groot ding weesig om te gebeur, hy sê, ons moet wort soos een kinkie, so ons sê, dat Jezus saak het met die kinkie, en wat doen Jezus dan? Hy sê hulle. Luister mooi, hy sê hulle nie in nie, hy besprinkel hulle nie, hy doop hulle nie, hy sê in hulle. Right, goed, en, hierdie gebruik het aangegaan, vir die eerste 400 jaar na Christus, maar na Jesus, kom, ek net geloof, dit verduidelik, na Jesus opgestaan het uit die doodheid, sien ons daar in 19, kom Paulus, en Paulus, vraag verklom disciples, het jylle die heilige geest ontvangt, toe jylle geloofig geworden het, Die antwoord is ja, hulle kon nie geloofig word sonder die heilige geest nie, want die heilige geest is die geest van waarheid. En die heilige geest is die een wat ons oortuig van Godse gerechtigheid, van Godse plan vir ons levens. En hy is die geest van geloof. Wanneer ons onder sy oortuiging kom van Godse positieve droom, dan staan geloof in ons op. So hulle kon nie geloofig word sonder Godse geest nie. So hy vraag vir hulle, het julle die heilige Gees ontvangt toe julle geloofig geworden het? Die antwoord is, ja, ons het die heilige Gees ontvang toe het geloofig geworden het. Maar wat antwoord hulle? Hulle sê, nee, ons het nie ees gehoor van die heilige geest nie. Beteken dit, hulle is nie geloofig nie? Jy sien, hulle het iets anders gehoor, en van Paulus het iets anders bedoel. Paulus het bedoel, het julle die heilige Gees ontvang bedoelende, is julle gedoop in Godse Gees. En hulle sê, nee, ons nog eerst gehoor, dat is soeet soos die doop nie, hy geefs nie. En dan sê, met wat er doop is julle gedoop? Dan sê, met Johannes, en hy sê, dit die verkeerde doop. Dit is die eerste wederdoopers. Hy sê, dit is Johannes' doop, waarmee ons gedoop is. En Paulus sê, nee, man, maar Johannes' doop het gegaan oor die ouwe verbond, die prestatie van twee kante af. Hy sê, die nieuwe doop, die doop van die nieuwe testament, is nie een prestatie van twee kante af nie, is een prestatie van een kant af hy sê, jylle moet oorgedoop word, en hy doop hulle in die naam van die Heerde Jesus, en hy leel handen op, en daar begin hulle in tale spreek, en die dooping in die heilige gees, vind met hulle plaas. So, wat ek wil hee, hier moet duidelijk sien, dat die doop van Johannes, en die doop van die Nieuwe Testament, is twee verskilde goed. Goed, maar dit was nou net na die kruis. 400 jaar later, kom daar een man, een kerkvader, waarvan julle dalk al gehoor het, sy naam was Augustinus, En Augustinus lees die Bijbel. En hy kom achter dat Paulus in Romeine 5 skryf, by vers 12, hy sê, Daarom dan, soos dier die misdaad van een, sonde in die wereld in gekom het, dier die sonde die dood, en die dood tot alle mense deurgedring het, om het allemaal gesondig het. Skep Augustinus hier die woord, wat ons noem die erfsonde van die mens. Want as gevolg van Adam, die misdaad van een, van Adam, het sonde in die wereld ingekom, dier die sonde die dood, en die dood tot alle mense deurgedring. So, en dit staan in die skrif, dit staan nieuwe testamenties in die skrif, en hier kom Augustinus, en Augustinus sê, sien julle, ons het een erfsonde, en om hierdie erfsonde te besweer, betekend het, elkeen van ons, word in hierdie wereld ingebore, in sonde. Hy krijt nog skrif daarvoor. Hy gaan grawe, ek oop uit gaan grawe, want ek moes gaan grawe, ek het het nie gelees by hom nie, maar, In Psalm 51 sê David, hy sê, in sonde het my moeder my ontvang, in sonde as ek geboor het, toe hy uitgevang is met moord en overspeel. So, nou sit ons turf, ons is in sonde ontvang en geboor het, dis die krisis van die mens. En Augustine sê, om die ding te besweer, ons kan mos nie, ons wat omgee vir ons kinderkies, kan mos hulle net so los nie. So toe, sê hy, maar kom ons bring dan die kinderkies in Godse verbond in, door hulle te doop. Maar jy kan nie babiekies onder die water indrukkie, dis nie helemaal ver nie, te beginnen met die besprinkeling. My vraag is net, waar kom die besprinkeling vandaan? Want die woord baptizo is om toe te maak met, en randizo beteken om te besprinkel, en nergens in die skrif praat die bybel van randizo, as hy van doop praat nie. Maar in die afval dis wat daar gebeur het. En jy sien, in daar vanaf kom die roomse stelsel, die roomse kerk, en die roomse kerk gaan voort, om babiekies te besprinkel, en soveel so, dat die geloof is, dat babiekies verloore is, en as hulle so sterf, so hulle hel toe gaan. Maar daarom, as hulle babiekie geboore word, in die hospitaal, dan selfs die pleegster die reg, om die babiekie te besprinkel, as hy sien hy gaan het nie maak nie, want as hy doodgaan, sonder dat hy besprinkel is in Dis die geloof. Excuse, dis nonsens, maar dis die geloof. Dis die geloof van die katholieke stelsel. Toe Lieter kom, 1500 jaar later, Toe kap hy 95 stellings op, aan die slotberg van Wittenberg gedeer. en hy sê ek stem nie met julle saam nie julle, ek wil amper sê ongrondwettelik as dit Zuid-Afrika was, maar dit was toen nog nie Zuid-Afrika nie so sê dit is ons maar Lieter mis die doop hy mis die besprinkeling ding, en so gaan die besprinkeling in die reformatie aan en daar het ek die levenslig gesien, omtrent 2000 jaar daarna is ek gebore soos julle En wat het met my gebeur? Ek het dier die selle proces gegaan, waar vir my gesê is, ek is in sonde ontvang en gebore, en daarom staan ek onder Godse oordeel, ek lees vanmorgen weer die doopformulier, waarmee ek gedoop is. Nou, hy is al bykie aangepas, hy was rover in my tyd, maar hy nou al bykie sachter gemaakt. Maar die doopformulier het drie punte. Die doopformulier waarmee meeste van ons geconfronteer was ons levens. Die eerste een is, ons belei, ons erkend, dat ons in sonde ontvangend geboor is, en dat Godse oordeel oor ons is. Uit die oude formuleer het gesê, ons is kinders van die toren. Die tweede ding wat ons belei, aan die doopformuleer, of ek noem het nou die besprinkelingsformuleer, die my toelaat, is ons sê, ons belei dat die leer wat dit sê, is die waar en volkome leer van die zaligheid. Die waar en volkome leer van verlossing en die derde ding wat ons sê, is ons beloof het, dat ons ons kinders, volgens daai leer, sal onderrug, of laat onderrug, so ek wil hier jy moet sien, wat in my gebeur, my ouwers, het welmeenend, kinders van ere, wat hy met ernst gemaakt het met die zak, nie lichtelik nie, nie uitgewoond en beloof by geloofigheid nie, het my ouwers, my aangedra na doopvond toe, waar die volgende vir my gesê is, kind van die toren, Son ontvang en geboor. Het het gemaakt om hy so groot te maak, want het erkend dat dit die waarheid is. En so groot geworden, en die Heere gesoek, en nie gevind nie. To ek 23 jaar oud is, ontmoet ek om. Ontmoet ek die Heere wat ek so lang gedien het, ontmoet ek om. En nog 11 jaar later, val die skille van my hoofd af, en ek sien wat Augustinus gemis het, Want Augustinus het gesê, toe hy gekom het met die erfzonde, wat hy by David gaan krij het, en van Adam af gaan haal het, dier die misdaad van een, het sonde in die wereld ingekom, dier die sonde, die dood, en die dood, wat alle mense doorgedrink. Sê Paulus, in die schelle hoofstuk, in vers 18, sê hy, daarom net soos dier een misdaad, die van Adam, dit vir alle mense, tot veroordeling was, alle mense, tot sonders gestel is, net so, dier een daad van gerechtigheid, vir alle mense, tot rechtverigmaking van die lewe. Hy sê, want as baie, dier die een misdaad, as gestel is, dan moet baie ons, dier die een misdaad, as rechtveriggestel word. So wat ons sien, is die mens, kom by die kruis aan, as gevolg van Adam, mens, plus sonde, geef vir ons een sond daar. So die mens by die kruis aangekom, maar, In die kruis het God die sonde weggedoen. Wat het ons tekst gesê vanmorgen, wat jy vir ons gesê het, God het hom wat geen sonde gekend het nie, sonde vir ons gemaakt. Wat God die sonde gekry? Ons ingevat. Sonde vir ons gemaakt, so dat ons kon word, die gerechtigheid van God. So dat ons recht met God kan wees. Wat hy die sonde gekry? Ons ingevat. God is nie van sonde nie. God is liggen om ons geen duisternis nie. God kan nie sonde skep nie. So God het die sonde by my en jou gevat, op sy sien gesit. Die belangrike ding wat ons moet verstaan is dit, wanneer het God dit gedoen? Wanneer het hy dit gedoen? Hy het dit gedoen 2000 jaar, hier, voordat ons gebore is. Daarom dat Paulus, 30 jaar na die kruis, kan sê, jylle wat dood was, dier die misdade en die onbesneedheid van jylle vlees, het hy saam met hom levend gemaakt, doordat hy jylle die misdade vergewe het, nie gaan vergewe nie, vergewe het, nie omdat jylle beleid nie, omdat hy ons vergewe het. En die skuldbrief tegen ons, wat met sy inzetting ons vijandig gesind was, uitgedeelgedeerd is aan die kruisvaste na, nadat die overheden die machte uitgekleed, so God vaar die sonde weg, Hebrews 9, 26 sê, hy het met sy offer die sonde weggedoen, weggedoen daarmee. God sê, ek sal daar nooit weer aan dink nie, want hy het ons begin het. Ons gesê, God sê, in Jeremia 31, vers 34, hy sê, aan hulle sondes oortredingen sal ek nooit meer dink nie, hy herhalde twee keer in die breers. So ernstig is hy daar Hoekom sê, ek sal nie daar oor dink? Hy sê, omdat ek het weggedoen het in die kruis. En daarom het ons daai kostbare skrif gesien in Romeine 425 25, wat sê, terwille van ons oortreding is hy oorgelever. Ons oortreding het gemaakt dat hy oorgelever is en hy kon nie opgewek word, voordat ons rechtveriging nie voltooi is nie. To ons rechtverig gemaakt is, is ons rechtveriging die rede vir sy opstanding. So sy opstanding was die bewys, dat die mens gerechtverig is. Maar ek wil jy met iets sien, so die mens minus sonde is rechtverdig. So nou het ek een groot probleem met Augustinus. Die vraag is, hoe sien ons babiekies, en hoe kom besprinkel ons hulle nie? Augustinus het gesê, in sonde ontvanger geboore, Godse toren is op ons. En nou moet ons hulle doop om die toren te versag, klink het vir my, want wat ek nie verstaan nie, is al die jare wat ek groot geword het, het ek gehoor, ek is een sonder, ek het een sonder op geword, ek het een sonder geblei, en naderand was ek een verloste sonder, maar nog steeds een sonder. Maar wat sê God? God sê, ek het jou sonde van jou weggeneem, ek het jou gerechtverdig, ek het het gedoen 2000 jaar voordat jy gebore is, Hoor jy nou mooi? En nou kom Jezus en hy sê, as jylle nie die evangelie soos een kindje kan ontvang nie, kan jylle die koninkheid van God nie ingaan nie, wat bedoel hy daarmee? Hy sê, hoe is een kindje? Een kindjie het nie een filter nie. Jy sê, ons luister na verskillende boodskappe, en ons sê, oog, ek eet maar die die skaabout, maar ek spoeg die kool uit. Die jalske uitsprake gehoor. Kinders het nie filters nie so die kleinkies het nie volter nie, o, jou ongebore baba het nie volter nie, die klein sienkies, wat ons vermoorde sien, elke klein babiekie in hierdie gemeente, en in die wereld, het geen volter nie, wat jy skryf op die tafel van sy hart, verstandig skryf. Hoor Paulus die ellende, Paulus werk met die klomp mense, wat onder die ouverbond groot geworden het. En hierdie ouwens het gehoor, en sondags, en hulle was, Hulle was in sonde ontvangen gebore. Dit was waar van hulle, tot by die kruis. To het Jezus gekom en sonde geword, ons sond weggeneem. Nou kom hulle an ek aan die kruis, en nou moet hulle aan die nieuwe testament, hier is een nieuwe testament, an ek aan die kruis in die nieuwe testament, moet daar iets gebeur. Wat moet gebeur? Nou moet hulle, kom Paulus, hy sê, ek vermaak nie lang broeders by die ontverming van God, om julle lichame te stel, as een levende, heilige, aan God welgevallige offer. Wacht bekie, om jylle lichaam, jylle verstaan lichaam nie, om jylle lichaam te stel, een levende, heilige, aan God welgevallige offer. Ek vir jou vraag, wie van jylle kan sê, jylle, hier is my heilige lichaam. Jylle, ek is heilig. Hier is my lichaam. Ek stel my heilige lichaam as een offer aan nie. Dit is wat Paulus sê. Hy sê, dit is redelike godsdienst, hy sê, dit is waar dit begin. Dit is jylle offer, redelike offer. Wie kan dit sê? Wie kan sê, ek het een heilige lichaam, wat ek vir God kan gee? Die antwoord is, elk een van ons kan dit sê. Hoe kom? Omdat Paulus vir die, die Vesers skryf, in die Vesers 5, vers 25, skryf hier die ding, hy sê, hy het omself vir ons oorgegeen, om ons te heilig, nadat hy ons gereinig het, dier die waterbad, dier die woord, so hy ons sonder vlek, of rimpel, of sonder gebrek, verheerlik, vir God kan stel. Het hy dit gedoen? Het sy bloedoffer dit gedoen? Je sien, Paulus het daar, in, vir die Romeine geskryf, Romeine uh, 3, 23, hy sê, amal het gesondig, het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, ach, daar is Augustinus weer, Augustinus sê, sien jy, ek jy gesê, maar Augustinus, het nie een lang andagspan gehad nie. Hy het net een vers gelees en dan hou hy op te gauw. Want vers 24 het gesê, en hulle wat gesondig het en die heerlijkheid van God ontbreek, word sonder verdienste gerechtverdig dier die offer wat aan Christus Jesus is. Dit het Augustinus gemis. So sien jy, so wat het gebeur, ons wat, die mensdom in Paulusse tyd, wat in sonde ontvang gebore is, en nou an aan die kruis is, en nou skryf Paulus vir die an aan die kruis, hy sê, ek verstaan dat jylle van ontvang geboren is, maar nou het Jezus ons gerechtverdig, ons wat die heerlijkheid van God ontbreek het, het hy sonder verdienste gerechtverdig dier die offer wat daar in sy sien is, hy sê, nou het jylle een heilige rein, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek, lewe, lichaam, om te offer, ek het die tempel van jou lichaam geheilig, gereinig, met my bloed, hy sê, wil jy nie jou lichaam my gee nie? En hulle snap het, hulle sê, ja, hulle sê, jyre, is dit die plan, dat ek heilig moet wees, dat ek heilig kan lewe, ek begeer dit, dit activeer hulle wil, hulle sê, ja jyre, hier ek, gee myself vir jy, en wat gebeur? Nou sê Paulus, maar nou moet hier een goede ding gebeur met jou, hy sê, nou moet jy verander word, dier die vernieuwing van jou denken, hy sê, word nie aan die wereld gelijk vormag nie, hy wat is gelijk vormag aan die wereld? Die were Ek is zonder. Wereldseks is zonder ontvange geboore. Wereldseks is kind van die toren. Nou sê, moet nie aan die wereld gelijk vormig word nie, maar word verander dier die vernieuwing van jylle denke. Nou kan jylle voorstel hierdie elende. Toe verloop had 2000 jaar. En toe is ek geboore. En naas gevolg van die oorlevering wat van Augustinus afkom 400 jaar na Christus asofel van die oorlevering, word oor my gespreek, dat ek in son ontvang geboren is, dat ek een kind van die toren is, en so word ek groot gemaakt, in een huis met een pa waarvoor ek baie, baie lief is, en wat ek grootste acht en respect voor het, want hy het later die waarheid gesien, maar my pa het gedink hoe slechter hy my sê, hoe beter gaan ek wees, want ek is ons in son ontvang geboren, hy ook, so hoe slechter ons onszelf maak, hoe slechter ons onszelf voor God sê, hoe nederger is ons. Dit was ons gedachte. En Paulus sê, nou moet jy nieuwe gedachte kry. Jy moet nou Godse gedachte kry. Godse gedachte sê, ek het 2000 jaar voor jy gebore, en sê, ek het jou rechtverig, het ek elke jotta in titel van die wet, weet ek weggevat. Ek het jou oorgebring, uit die mag van duisternis, het ek jou oorgebring in die koninkrijk, van die sien van my liefde. Hy sê, ek het jou smarte gedra, so dat ek vir jou kan miskik, om vir jou te geef vreigte oor die vertredigheid, een gewaad van lof vir verslag Ek het jou ongerechtig jou oortreding op my geneem, ek het terwille daarvan doorboor en verbruisel, so dat jy in onskuld voor God kan staan. Hy sê, ek het die straf gedra, wat dit verdien het, wat die wet opgeleid, ek het die straf tot die laatste jotta in titel gedra, so jy vrede met God kan hee. Ek het jou siektes in my lichaam geneem, so dat jy genees kan wees. Ek het die vloek geword, want nou jy, wat het hy gesê, hy sê, daar kom daar dat ek die goeie woord in vervulling breng, hy sê, ek het die vloek geword, so dat die seen, wat God aan Abram beloof het, na jou toe kan kom. God sê, dis die hart. Dis Godse hart. Hoor jy nou wat sê Paulus? Paulus sê, ons is rechtverig. Maar kyk wat my gebeur het, vir 2000 jaar kom Augustinese boodskap aan. En ek word groot. Dit moest nooit van toepassing gewees het in my leven nie. Dit moest nooit nodig gewees om verander te word nie, vernieuw van my gemoed nie. My gemoed moest nooit verouder gewees het nie. Besef jylle dit? Ek en jy is geboore onder die dispensatie van die bloedoffer van Jesus Christus, ons rechtverig voor God geboore. Luister mooi, wat het met my gebeur? Ek, vir my is vertel, ek is een sonder, wat doen het sonder? Hy is sonder. En ek het, het gespook en gespook en gespook met sonde. En ons het sonde name gegeen, jong, dan was die ouse haar, as het so lang is dit sonde. Alles het sonde, ons haal sonde gemaakt en gaan nou nie oor die haare praat. Misschien moet die sprum hulle haare laat groei. Maar in elk geval, ons het van alles sonde gemaak, God sê, sonde so wees, dat jy nie is, wat ek jou gemaakt het nie. Sonde so wees, dat jy self as een sonde haar sien, en ek het jou gerichtverig. As jy oortuig is jy so dief, dan steel jy. As jy oortuig is jy so sonde, dan sonde geef. Maar as God jou kan oortuig, as Godse Gees, wat die leraar tot gerechtigheid is, as hy jou kan oortuig, dat jy rechtvaardig is, nie op grond van wat jy recht gekryd, wat jy gedoen het nie, maar op grond, van wat Jesus vir jou gedoen het. Ek hoer, waar oor, sonder Jesus die kinderkies uit, hy sê, aan hulle, boor die koninkrijk, vir kom, hulle het nie valt in, hulle het nog nooit gehoor, ek hoop nie so nie, ek hoop nie hulle het gehoor nie, maar hoor jy, hoe kom sê in ons hulle, Hoor jy ook om besprinkel ons hulle nie. Want ons sien nie kans om oor levens te spreek, dit, wat Jesus gekanceleer het 2000 jaar gelede nie. Luister mooi, ek het vir julle ding gesê, my ouwers het het gedoen met oortuiging. Want hulle het nie beter gewet nie. Vandaag weet hulle beter. Ek is nie kwaad vir hulle nie, ek verkwalik hulle nie. Maar wie wat? Ek kan hulle nie nadoen nie, genadiglik nie. Excuse, ek het... Ek moet aan jylle belei, ek het, maar ek het lang al gekansleer. Ek wil hier ons verstaan, waarin ons gelei is. Ek het laas keer gesê, dat ek het net hier so vinnig herhaal. Dat is drie essentiele eindskappe, wat Babiekie sê het, wat maak dat God hulle uitzonder. Die eerste een is, hulle is totaal afhankelijk. Hulle het geen vermoe om iets buiten te sit, om iets te verdiene. Hulle is net afhankelijk, hulle is net wie hulle is. God het gesê, die opdrag wat God gegeet is, wees, wees, wees my disciples, wees vrugbaar. Hulle is net, hulle probeer nie iets voorgeen nie, hulle is totaal afhankelijk, en omdat hulle so af, totaal afhankelijk is, kan hulle nie uit hulle eie iets probeer bysik nie. Jy sien, die ou verbond, wat hulle by Sina hier gekry het, het hulle gesê, sê vir ons wat ons moet doen, dan doen ons dit. Hulle was baie, baie slim geweest. Hulle het gedink, hulle kan aan Godse standaard voldoen. En hulle kon nie. En nou, vir 1500 jaar loop die ou verbond in die wet. En in die ouwe verbond het hulle gesê, as jy sal ek het God gesê. En die fariseers en een paar van die ouwe sê, het gedink, hulle krij dit recht. En hulle het hulle bors uitgestoot en sê, dankie Heere, dat ek nie sê so die tollenaar is nie. Hoi jy, maar hulle het net so man recht gekry. So, die essentie van die ding is, ons moet besef, dat my bijdra maak geen verskil nie, een babiekie het geen bijdra nie. Ek en jy het ons lichaam gestel, baie van ons, omdat ons die ding we snap het, maar dit is so in ons ingebouw om te presteer, dit is so in ons ingebouw om punte by God te verwee krijg, terwyl genade is, dat ek geen punte het, behalwe die punte wat Jesus my geef nie, daar met ek volpunte. Elkeen voor ons het vol vir God. Die klein babesienkie, die klein babedochterkie het vol punte God. Afhankelijk. Die tweede ding wat babiekie sê, hy is onskalig. Hy vir jou vraag, wat het die babiekie verkeerd gedoen? Die klein Benjamin, die klein Aiden, sê vir my biekie, wat het hulle verkeerd gedoen? Wat moet hulle kom belei? By the way, belei is nie om my sonne op te noem en is om saam te sê met God. Wat sê God? God sê, ek het jou vergewe. God sê, ek het die skuldbrief tegen jou uitgedeld, 2000 jaar voor jou gebore is. So, wat wil ons as ouwers doen met ons kinders? Wat ons begin? Ons het gesê as ouwers wil ons ons kinders die beste gee. Die beste gee. Hoeveel te meer wil God hulle die beste gee? So, wat wil ons doen? Ek sê, ons ouwe mens, ons ouwe geslag, praat om met die oupas en die oumas wat hier is vanmorgen ons begin nie vergeet nie, dis nie dat ons vergeet nie, dis nie die harde skuif wat so vol is nou hierdie klein babiekies, sy harde skuif skoon wat gaan jy daar opskryf? wat skryf ons op 'n ongebore babiekie sy harde skuif, want hy hoor jou reeds as hy in sy maas hy hoor elke woord ons sê die klein babiekies het precies die selgeeskapasiteit, luister mense, ons praat nonsensgoeders in die baba'se teenwoordigheid. Ons gebruik kritaal, in die baba'se teenwoordigheid. En die elke woord. Jesus sê, hy sê, dit is notakkelijk die struikelblokke kom, maar wie had het wie die struikelblokke kom. Waarom moet ons, ons babiekies, eers sondags maak, en dan later, as hulle groter word, dan moet ons die sondaarskap probeer wegkrijg van hulle Ons spook in hierdie gemeente vir dertig jaar om die ouwens wat in die gemeente is, sy gedagtes verander te kry, om aan te pas by die nieuwe skepping, by die identiteit wat ons in Jesus Christus het. Ons sikkel self daarmee, ons sikkel al dertig jaar daarmee. Sien jylle hoe diep is dit gewortel? Maar wat is het ons met ons kinderkies, dat ons hierdie kleinkies van begin af kan sê, dit nee, is God so ooggappel. God dit jou lief netjie is. Kom ons verstaan een ding net, nee. Nou, dadelijk sê jy vir my, maar jy, hoe kan jy sê, ons is heilig en ons is rein, en ons is sonder vlek of rimpel sonder gebrek, ek weet blos ek maak baie foute. God sê, an hulle sondes oortredinge sal ek nie meer dinkie. Paulus skryf, hy sê, ons ken van nou of niemand meer na die vlees nie. So God sê, ek kyk nie na wat jy doen, nie, ek kyk na wat jy is. Hy sê, dit wat my sien vir jou gedoen het, ou jou geheilig het, het meer punte, meer waarde, as die foute wat jy maak in die vlees. En luister, die foute wat ons maak in die vlees, in ons geval, is symptome. De symptome van die siekte waarin ons geleid ons van God geskei is gevolg van die begrip wat ons gedink het, ons is zondig. As ons kan verstaan dat Jezus eens en voor altijd een offer betaal het, voor eens en voor altijd geheilig het, met een offer voor altijd geheilig het, elk een van ons, dan besef ons vanmorgen, hierdie klein babiekies is heilig en rein voor God. Wat sê ons van hulle? wat sê ons oor hulle? Wat sê ons vir hulle? In die ananas, ek spreek spe my jylle twee, maar praat my die vrouwens ook, my jylle vrouwens ook. Jylle as paasvrouw, wat spreek jy in jou kindse leven? Petrus skryf die dinge, Petrus sê, ons moet nie kwaad met kwaad, skel word met skel word geld nie, maar ons moet sien, want alvoor is ons geroep, so ons sien kan beerwe. Hy sê, Ons kan sien, so dat ons sien kan erwe. Waar kom die sien vandaan? Ek wil vir jou vraag, hoekom bring hulle die babiekiesgemeente toe, om wat ek sien het om hulle mee te sien? Ek het verzeker sien om hulle mee te sien. Maar wil jy vir my sê, daar is meer van Godse gees van my, as in handes en die? Of was in Lemaas? Is die selgegeest? So wat is die sien wat ek het om hulle te sien? Wat er het jy, om die ou wat, die persoon wat langs jou sit, te sien vanmorgen? Wat er sien het jy, om elke dag van jou lewe, jou kind te sien, of hy al groot is, en of hy al mondig is, en of hy al pa is. Wat er sien het jy, dit is net die sien wat jy ontvang het. Die sien wat God vir jou gegeet, sonder reserve, wat jy kan aanvaar en sê, Heren, daarom het ek sien. Die sien waarmee ons die twee klein sienkies vir kan sien, is die sien wat ons van God ontvang het. As jy van God ontvang het, wie wat is dit? Dit is geloof. God sê, my plan is om jou te laai met sien. Wie van julle sê, ek wil nie gelaai wees met Godse Seen nie? Dit is begeerte, ek sê hier ek aanvaard het. Ek aanvaard die Seen. Nou sê jy gelaai met Godse Seen, so jy het iets om te gee. Jy kan Seen gee. Beste wat jy kan gee. Kan vir jou kind nie meer gee as dit nie. Daar is meer in die Seen as dit. As daar nummer 6, lees ons van, van die Nazareers belofte. Onder julle Simpson was een Nazareer, Die engel van die heren het dan sims ons in maaf verkeu, Manoag man en sy vrou, en gesê, Jy is lisseenbaar, en hulle het nie kinders gehaad nie. Sê, maar jy ja, moet nie een skermes op sy hoof kom nie, en hy moet geen wijn of sterk drank of niks wat van die drijwe stok afkom wat hy eet nie. Hy gaan toegewee wees, afgesonder toegewee aan die heren wees. Hy gaan in asereer vir God wees, en ons weet wat sims ons sy leven was nie. Toe kom Hannah in Samuelse tyd, en sy bid vir die heren, en sy het ook nie kind gehaad, en sy sê, heren, ek sal om aan jy afstaan, ek sal om aan jy toewaai. Ek wil vir jou vraag, wat er ouwe is hier vanmorgen? Wat sê, ek wil nie gesien dat my kind toegeweai is aan die Heere nie. Luister, my nou nie dadelijk dink, hy gaan nou in die klooster bly in die verkeerd omboorkie draan nie. Dit is waarvan ek praat nie. Toewaai is om met my leven toegeweai te wees aan die Heere. Wat er ouwe wil dit nie doen nie. Hier kom Anna as hy sê, Heere, nie, skermesels oor sy hoof gegaan nie hy gaan toegewees in die heren. Later kom die engel na Zachariah toe, die vader van Johannes die dooper. Hy sê, gaan skeermes sal oor sy hoof gaan. Hy sal weinig sterk drank die drink die, nog een nasereer vir die heren. Waarvan praat hy? Praat van iemand wat afgesonder is van hierdie goeie nies. Ons is vanmorgen die voorrecht om twee sienkie specifiek, maar elke van ons, en elke kind in hierdie gemeente, en elke kind daar buiten te sien met hierdie beeld van dat ons hulle wil toewaai aan Godse droom, en Godse droom is net goed, is die beste wat hulle kan hee, so besef jy wat doen ons, as ons hulle sien, ons sien hulle nie in nie, toe die pangsterbeweging in die uh, baptiste gekom het, en die roopraak geseen het, en al die ander goed, het hulle gesê, ons sien die kinderkies in, as ons sien ons sien die kinderkies in, dan beteken dit hulle was uit, hulle was nooit uit nie, so ons sien hulle in niks in nie, hulle is ingesluid in Godse hart in, al wat ons doen ons bevestig die sien van die heren, hulle en wie wat doen ons, strik die gemeente in, want jylle is gemeente sit hier vanmorgen, en jylle sê amen op elke woord van sien, en as jy kan amen sê op die woord van sien, en meteenlik en dit elke keer as jy aan hierdie klein sienkie dink, hierdie klein babiekie dink, dan sê jy, jyre, hy is geseen, ons bevestig sy sien, hoor jylle ons rol? Dan confronteer het jou weer met hierdie waarheid, het jy God sy sien ontvang, het jy dit jou eigen maak, het jy iets om te gee, het jy sien om mee te sien, dis jou ne my sien hoe dag het ons uit om te sê, jyre, ek aanvaard, jy sien, ons het so lang, so lang toe ons in godsdienst was, toe ons sondaars was, jy sien, die moeilikheid is, die derde ding wat Babiekie sê, wat ons kort, is vrymoedigheid, jy sien, toe ons sondaars was, het ons soos die tollenaar daar ver gestaan, en ons het voorgehou, daar ver gestaan, op ons borgs geslaan, en sê, vader, wees my sondaar genadig, waar die tollenaar gestaan, die kant van die kruis, waar staan ons, Ek kan ons nie nou, aan die kant van die kruis sê, wees my sonder genadig nie. Die heren sê, hier sê ek, hulle hou, ek het 2000 jaar geleden my genade vir jou gegeen, ek het my leven vir jou gegeen, ek het jou geheilig en gereinig met my bloed, wil jy nog op jou borst slaan, en sê, wees my sonder genadig. God sien jou nie, as my sonder nie. Luister, kom ons verstaan net mekaar, dat ons mekaar nie misverstaan vanmorgen nie. Dit beteken nie, ons maak je fouten nie. Godse focus is nie daar nie. Dit beteken ook nie dat ons sê, nou kan ek doen wat ek wil nie. Wil ek doen wat ek wil? Nee, ek wil aan God toegewee wees. Ek het nie begeert om te sondig nie. Trap ek soms mis? Ja, trap soms mis. Sê vir my, kan die fout wat jy gemaakt het gister, dink jy dit kan die offer van Jesus kanselere in jou leven? Die foute wat die twee sienkies nog gaan maak, dink jy dit gaan die offer wat Jesus gebring het vir hulle kanselere? God sê aan die sondese oortredinge, dink ek nie meer nie so sê ons focus is nie meer zonde, ek hoef nie meer te staan soos die tollenaar, en so sê, wees my zonde genadig nie, ek kan opstaan, en opkyk, en sê, vader, jy was my genadig, jy is my sien, jy het vir my alles gegeen, wat tot leven in godsvrucht dien, ek aanvaard dit, ek eer jy daarvoor, dis die sien. Laaste ding, as ons sien, bevestig ons die naam van die Heere. Die naam wat boe elke naam is. Die naam voor wie elke tong sal belei en elke knie sal bij, dat die Heere is, bevestig ons oor ons kinderkies. Lukas 12, 5, vers 8 sê Jezus, hy wat my belei voor die mense, is belei voor die engele. Hy sê, hy wat my verloon voor die mense, is verloon voor die engele. So, oor mooi, nou moet ons moois vir ons vraag, as ek na die kruis as ek na die kruis, hierdie onskuldige babiekie, een sonder maak, beleid jou verloon ek die naam van Heer. Jy moet vir jyself antwoord. Maar besef jy, as ons omseen, en ons sê, Heere, jy het om geseen, jy het omvergewe, jy het sy sonde gedra, beleid die naam van Heere, waarom? Wie wat sê die skrif? die skrif, sê, ek sal my engel aangaande jou bevel gee, op jou, op jou handen te dra, dat jou voet tegen geen klip sal stam nie. Hy sê, omdat hy my lief het, sê God, sal ek omret, omdat hy my naam ken. Ons leef in moeilike tyde, in moeilike tyde, moeilik na die vlees. Ons leef in gevaarlike tyde, na die vlees. Maar wat is ons troos? Wat is ons sekerheid? Al val daar 1000 aan jou sy, 10.000 aan jou rechterhand, na jou toe sal het nie aankom, nie kom. Want ek my engel gaan die jou bevel geet. Wat was die sleetel tot die bevel hy wat my beleid voor die mens is, beleid voor die engele. Dis wat ons doen, as ons die twee sienkies bring, en nou moet julle kom, sublief, laat ons die twee sienkies kan sien. Dis wat ons doen, as ons hulle sien vanmorgen. Ons beleid, ons bevestig, die naam wat by elke naam is oor hulle. En lief wat, daarom is ons onbekommerd. Ons loop nie in vrees nie. God het ons nie geest van vreesachtigheid gegeen nie. Ons leef in gevaarlike tyde, en ons leef buiten vrees. Hoekom? Hebrews 13, daarbij vers 5 sê, die Heere, die Heere, is vir my, en ek sal nie vrees nie, wat kan een mens my doen? Julle my nou so staan, dat die mens hulle kan sien, maar nou lyk het my, as jy vir Benjamin wil sien, as my jom oor jou score hee, toekomst begint by Benjamin, wat te vreegde het ons, om hierdie klein, kan ek om vast Ja sy, en jy weet wat sy naam beteken nie, toe Rachel vir Benjamin gehad het, het Jacob om Ben-O nie genoem, wat beteken sien van my smarte want Rachel het gesterf, maar dan verander hulle die naam na Benjamin, wat beteken sien van my rechterhand, en klein maniekie, ons sien jou met, om die sien van Godse rechterhand te wees, ons sien jou met elke geestelike siening in die jammer, waarmee jy klaar gesien, as ons bevestig het oor jou lewe, ons bevestig, dat die naam van die Heere oor jou uitgeroep is. Ons bevestig dat jy geseen is in jou lewe, in jou in en jou uitgang, in elke facet daarvan. Dat die woord van die Heere krachtig in jou groei, en dat jy sy rechterhand sal wees. Vader, ek dankie vir die grootsheid van die Seen. Dankie dat ons die vreugde het om dit te bevestig oor die lewekie. En Heere, dat ons vooring toe sal sien hoe dat die Seen in sy leven werkelijkheid word. Ons eer hier in Jesus naam. Amen. Amen, kan jy laat saam met my sê? Amen, daarop nie. Amen. Ach, nou het ek nog jy nie kie. Eiden beteken vier, en jy weet nou van die vier op die berg nie. Die vier van Godse Gees en sienkie ons seen jou met die vier van Godse Gees, a vierige man, wat vierig is, vierig van Jesus, om die Heere te dien. Ons sê in jou met Godse droom vir jou lewe elke vast sê daarvan. Godse guns is oor jou, Godse sêen is bevestig in jou leven, sy naam, die naam van Jezus, die naam van verlosser is oor jou leven uitgeroep, en ons bevestig dit vermoorde as een gemeente, in hierdie naam wat boor elke naam is, die naam van Jezus Christus. Dit is hy nie prachtig, nie pleit hier. Vader, ek, hierdie is vermoorde, vir so kost waar klein lewekie, vir een skoon harde skuif, waarop ons kan skryf vanmorgen, jy is rechtvaardig, jy is God Godse ooggeappel, jy is Godse gindgenoot, wat ons samen David kan uitroep, sê, een ding weet ek, God is aan my kant, God is aan jou kant, ons eer die Vader, vir die volheid daarvan, in Jesus naam, Amen. En vader, ek teen sommer vanmorgen, hierdie twee oude pare, Dankie jyre vir jy gins oor hulle levens. Dankie vir die feit dat hulle jy ken. Dankie vader vir die positieve woord in klein kleinste vinkiese lewe. Vader ons wil waak daar oor. Dat hulle nie nodig het om herstel te bring laten nie. Maar hulle van die begin af bou op een fondament. Die rots van die offer van Jesus wat ons gerechtvaardig het. Ons dank dat die oudinge voorbij is, dat jy nieuwe schepping sien. Ek bevestig hulle, ek bevestig hulle met jy wijsheid, en jy sien in, in Jezus naam. Amen. Amen, liefje. Mooi te kinders. Mooi te kinders. <laughs> Amen. Man, is hulle nie wat mooi nie. Nou ja, gaan wees dit. Ondou soos wat die nachtmaal nie net eenmaal in een maand of eenmal in een week gebetenis is nie, maar een dagelikse gebeurtenis is. So is die sien van ons kinders, een dagelikse gebeurtenis. Ek en jy, as ouwers, het die voorrecht om te sien. Gebruik dit. Gebruik dit. Elke dag. Amen. Vader, ons dankie. Wat een vreugde om jy te mag ken, jy te mag liefhe. Teweer het jy vir ons vrymoedigheid gegeet, dat ons vry van sonde, saam met ouwe te gereak en sê vanmorgen, dat ons verlos van ons vijand, eet ons verlos van die mag van duisternis, eet ons verlos van ons sondigheid, Heere, dat ons verlos daarvan, iets onder vrees kan dien, in heiligheid en gerechtigheid, elke dag van ons leven. Heere, wat een grootse offer het het nie gevat, om dit moendlik te maken, maar vanmorgen kan ons daar oor feest vier, kan ons die naam oplig in die naam eer en sê dankie Heere, dat die dit vir ons gedoen het, en dat ons vandag daaruit kan leven, en elke dag in, in eeuwigheid met die kan wandel op grond daarvan. Ons eer, die vader, ek sê elkeen wat hier is vanmorgen, sê in elkeen wat hier ingestap het, elkeen in die gemeente, en elkeen buiten die gemeente, dankie Heere, dat ons soveel sêen het om hier te sêen, dat die elkeen bewissel wees van die teenwoordigheid, die sêen van die tenwoordigheid van die gees, by keer van ons, dankie vader, dat u met ons is, met ons blij in Jesus naam, Amen, Amen, baie dankie, ons kan gelukkig gaan koffie drink, en dan gaan ons saam eet, as die wind ons toelaat, onthou, almal is genooi vir die gemeente eten, het gaan nie oor die eet, net gaan oor die keier, so, kom keier saam met ons,